А коли справді вовки напали, і він зарепетував, то ніхто не звернув уваги. Подумали знову бреше. По-перше, відповів Стєопа, «Били юнг ще тоді, коли ви юнгою були. Тепер же юнг не б'ють. А по-друге...» «Правильно!» – кивнув головою боцман. «По-друге!» – продовжував юнга. «Треба було слухати, що я кричав. От механік розібрав і сидів спокійно. По-третє...» Коли один раз обманете, що крига тріснула, другий раз обманете, а на третій раз, коли справді трісне, ніхто не повірить. По четверте я більше дурити ведмедем не збираюся. І коли закричу вдруге, то ви мені повірите. Нарешті п'яте, фізкультура річ дуже корисна. І треба вміти не тільки плавати та пірнати, а й бігати. Прошу без натяків, удавано образився лейте. «А як же ви, Дмитре Петровичу, разом з усіма мене обдурили?» – питав Стьопа за пару. «Я, Стьопочку, не хотів. Справді, я пропонував сказати, що острів потонув, але зо мною не погодились». «Ех, ти опудало!» – звернувся до юнги Шелемеха. «Ти ж спав тридцять шість годин, а твоя черга на камбуз – куховарити. Треба ж тебе якось збудити». «Ми вже думали, що в тебе сонна хвороба або летаргічний сон». «Правда, висвистував ти носом здорово?» «Да, браток», – встряв у розмову Торба. «Рекорд побив. 36 годин проспав». «Ну», – недовірливо обвів Юнга очима всіх присутніх. Глянув на годинник і календар. Справді, коли пам'ять його не зраджувала, він ліг 27-го... О п'ятій годині вечора. А тепер календар і годинник показували вісім годин ранку двадцять дев'ятого. Хлопець ще раз обвів товаришів допитливим поглядом. Позаду всіх сидів Ельгар. Норвежець, очевидно, догадувався, про що йде мова. Бо теж поглядав на календар. І коли очі юнги зустрілися з його очима, примружився і злегка хитнув головою. Ні. А знаєте, який сон мені протягом 36 годин снився? Який? Снилося, що наш старший помічник звільнив мене аж на три дні від чергування на камбузі і призначив чергувати того, хто попсував календар, бо, мовляв, з такими жартами можна і хронометр попсувати? Молодець Стьопо. Правильний сон йому приснився, сказав Кар, підходячи до столу. Капітан сміючий звернувся до торби. Як ви гадаєте? Мені здається, цілком вірно. Ну, звісно, і механік закашлявся. Але це в тому разі, коли він скаже нам, хто саме вирвав з календаря листок на день раніше. Нехай вирішив кар, угадує до трьох. З таким розрахунком. Коли одразу вгадає, на три дні звільняється від чергування. Коли за другим разом на два дні. За третім на один. Не вгадає, піде чергувати. Згода, погодився механік. Ну, починай. Шелемеха, гукнув Стьопа, показуючи пальцем на кочегара. Марш на камбуз. Він був певний, що вгадав. Але загальний сміх, у тому числі й шелемехи, показав, що Юнга помилився. Довелося подумати ще. Уважно всіх оглянув. Не інакше, як Соломін. Щось у бік дивиться. Васька, показав Стьопа на матроса. Знову конфуз. Не вгадав. Щось не зовсім вдалий сон у тебе, голозував Лейте. Ти й одного дня не заробиш. Лейте, з одчаємо у голосі промовив Степа. У відповідь гомеричний сміх. Не вгадав. Пропало, загукав Шелемеха. Календар попсував «Стій, стій, ша!» Вискочив наперед Ковягин, прикриваючи рот Шелемесі. «У мене є пропозиція. Хай ще раз спробує. Коли вгадає, я за нього чергуватиму. Не вгадає він за мене. Все одно я його мушу зміняти». «Згода», – погодився Стьопа. У нього з'явилася впевненість, що це Ковягин. Ніхто проти пропозиції Кочегара не протестував. Всі стихли.